پرسته تو ته هم تهلاړ شي هغې کې چې کمو ارااف اصراف شي کمنو شروع شي اافونو شروع شي نو دغهته چې د دغې د واجه نه بیا غ اافو بهبرابرولوم وواړي لکه اوس په کروو کې پابادو کې پجامو جامو کې پهدعتونو کې په دې هرڅ کې اسراف څه شي شروع شي واغېله وبیا چې کمندو خرچون برابر ولغواړي واغې بیا کله په ولا سرکې کپه غلط کاروبار سرکې کپه ټاکی سرکې واغې د وژنه رسومو کې کمندو راشي نو طرفو اسراف تناعم ايش پرستی دا غې د وژنه چې کمندنو پسا د راځي په رسومو کې دا وجه شاسف ذکر قی ولیکنها قد ینظم ماها باطلون کله کل چه کم دنو پی وسط شید دی سرا باطل فیلبسو علا الناس سنتهم نو پا خلقو بانی چه کم دنو اغا اخبر طریقه گرد وڑا کی یو وجه بی اینی طرح اصا قومون چه مشاران چه داس خلق چه یغلبو علیهم الاراء الجزئیه چه غالب بی پدی بانه چه کمدنو آراء جزئیه دون المصالح الکلیه مسالح کلیهو تای خیالنین فیخرجونا الى اعمال سبعیه دی متوجیش چه کمدنو داس اعمال درندگان و اعمال تاکا قطعی طریقی والغصم او شهویت نیا چه کمدنو داس اعمال شروع شهویه سر او اکسابن زوار راتین یادی متوجیش چه کمدنو اکسابن زوار راتین اغا کسبونو ضرریو تا کر ریبا و تتفیف الکیلی والوزن او عادات في زی والولائیم یادا سی عادتونو تا چه اغا چه کمدنو پا لباساو پا خوراکونو کیوی دعوتونو کی تمیلو الى الاسراف شای آغا میلان کی چې کم ننو اصرافتا و تحتاجو الى تعمق بلیغن فی الاکساب عذاب محتاج کی کی چه کم ننو آغا چې توجودا په کم ننو پا قصبونو کی شای آغا طرفتا بیا توجود زیاد شی اویل اکسارو من المسلیات بحیثو یفزی الى احمال امر المعاش مسلیات چې کمنو ننو زان لپزورا چه پا یسیبان سڑے تسلی ور گئی د ټایپاسسی چې او د خله کول ن پاسی ټیمپاس دکنن سبا دا ډېر زیات دي پااررکونه شو او دا د موبایللو چې دا د خااکې شوي ډراې شوي ګمونونه شو موبایلو کې خله ګمونونه نه کوي ګمونونه کوي ناست د دی کې سپ ده لکهه یو سړی د شپ کې ټ پله وکقعته نو اخیر کې سباخته سفرات دي هیس نه ترته چې کومه سره پراتی دي کدی به زحل منټه کتابو کتنغه نخو ځهن ته خو به سرا شي کنه یا چې کمس کم یو شپږ غټه خو به وکړو دا خو به ته نخو کنه ځهن ته خو به آرام نصیب شي لکه صبح د ذا په زوره مسلیاتی دا یره بس لګټم په پاسکو او یا کې ناستلو د لیلیه کیسه شروع کړه د لیلیه نه یو کیسه شروع کړه د ماقام د ماستون نه شروع شو او پاږی باندې کوم دنه فر سهارا پوری د کیسه واوري دا او وېکله نو چلو سچلو شو اخر کې بلکدین نتیج سره اوزي دا نن سبا چې کومه د سپارکونو کې خلک لړشي نزانګو غاني دي زانګي په کې لکه و دې را کو شو نو شو چلو شو کنه دی دې څه خصوص نه کلا کار خا دغه دا سټیج شو غاني دي نشترحال یو زید بل زید پې کې خاکي کې چې سټیج سو ته خلک زی بل او لارد شي سټېج شو د ګینټي د پاراجي کمونې پینز ساو اشپاک ساو زر روپې دغه ګینټي ورکی او لارد شي کینی فلک الکسات تعال اسونو پر او کول میره اوسلې تی په یو کړنوسه چالو شو لکه اخر تا تاسو میلاو شو دې ته خو چې کمینو سوچ پکار دی یا پارکونو تلار شي دا سنور شي دا ټول مسلیات دي نو په دی کې مبالغه شروع شي او اکسار من المسلیات یا چې کمینو غزيادت شروع شي په غوښزونو کې اغاد زان لدو تفریح ذریعوی بحیثو یفزی الی احمال امر المعاش والمعاد کرکٹ توسو گورا لکا دام مسلیاتو کده کرکٹ شو دا اس لگیائی لکا پاپ تو اب تو کرکٹ کیجی دا لهم خب پا میاش تو میاش تو سی کرکٹی او مقصود کردو علی شوی دیکھا نو دا دا چې کرکٹ کئی نو معاش سشو معاد سشو نی دا دنیا سا نتیجہ راشی نه د آخرت سا نتیجہ سشی را راشي په موبایل کې دا کارټون گیم کاونه څه چللی لا کا کارټون اند یا څنګه وا څه چلوشو او دا کارټون دی ولاړو راغه په کته شو په بره شو جیا دی لاړو در در ورز شو چلوشو لکه ته اخر کې سوچو کا لګه دا چلو شو الا احمال امر الماس دنیاوی کارونو کې مخ خلل واقع شي او خروي کارونو کې مخ څه واقع شي کل مزاميري و شطرنج او سيد واقتناء الحمام لکه دل شي کمونو ستار غول شو شطرنج لډو مډو کول شو داو شاست پا وقت دا مبایل بین اگر داو پاکیم نکلی گی واسوید ویقتنائی الحمامی او کونتر ساتل شو دا چه کمن لگی زانلا ونحوی ها او جبایات منحکت لی ابنائی سبیلی یا با مسافر و بان دا چه غڑ غڑ ٹک سونو لگی کانا دا چه بادشاہان راشی چه و مسافر و غڑ ٹک سونو لگی و خیراج مستاصل لرائی او خیراجو چې د چه خیراج چه درائیت چه سگرٹی غریبانا نو آغا پر ٹیکس کسی کی گی زی اوی تشاحح و تشاحنی فی ما بینهم یا چه کم دنو آغا حیرس او کینا ترخپل میانزا تشاحح حیرس ن... تیلالچ تشاحن کی نیری و بغضون فی ما بینهم فایستحسنون این یفعلوها معا الناس ولا استحسنون وزدی دا خلقو سرادا سے چل کئی دا خلقو نو ٹیکسون خلق باندې زیاتی لکه وکلا گدس رسوک زیاتی کی نو هغه عادت خوخه نه دی نشا ابتداء دلیل کی چې دا رسم بد دی رسم خو غی چا خر سماغه چا هغه د دې چې کمدنو بل نو بل چا سره کینو د دا معاملات کې چې ما سره څوک داسیو کې نو مخ خبره دا اس مسله نشته فايس تحسينون خو خی دا چې ان يفعلوه ان يفعلوها مع الناس داسې معاملات کې د خلکو سره خو ولا استحسنون ان يفعل لذلك دی خو خنه او حسن نګڼیدا چولې کښې سيده څنګه کې کار د دې سره نو فلاین کې را لېم احد لجاهم وسولتهم نو ایسوک په دې باندې انکار نشي کوله ولې و ير لا وړ دې وسره وزار ورکه سړی لا مراد نکې په دې باندې چې کمند نو یوتان ایسوک په مراد نکې لجاهم وسولتهم او وجد جاه او د غلبي د دېنه نو فاجي وفجرۃ القوم نو خلق دری قسم شي یو فاسقان چ هغه چې کمندونو د دې اقتدار شروع کی او د دې د دای د رسمونه خورول <سؤال> شي کمندونو کی بهم قسم چې کمندونو هغه داسې دي چې هغه یې سني کولی نور چې کمندنو سني کولی نو صرف او صرف شي کمندونو داري چې ځان د دغه نه بچ کی او نور چې کمندونو څخه ولا نشي درېم دادي چې ارد نشی کولی نور غریبانان پدا خبر و خپوی دره قسم خلق بکی پیدا شی فیاجی او فجرت القوم فیقتدون بهم و انسرون هم دادی بادشایان اقتدام شروع کی و مددیم که و یبزلون السعی فی شعات ذالک او چې کمدنو خرچکی خپل میں خوشش و محنت فی شعات دادی که دویم قسم خلق ویاجی او قوم لم یخلق فی قلوبهم میلون قویون الیل اعمال سالحا لک شهوت پرزغن تکیی او یوه دوم قسم کوم چې نه د پیدا کړشه په سلوونو د دې کې قوم اعلان اعمال صالحا او اعمال ولا لازدادها او نه دې بل طرف توم نه نه فیحملهم ما يرون مرساله التمس وتقلیدا دا سکارونو شروع کیلا که غيوا قوم خود فجرو کنه غي بالکل اقتدا کولا خورول دین تابعنج کمونو بس و سوکو یاران من غم بس سوکول غوارینو شو شری قانون نشته نو بس پرې دادی بس په اني وخت کوول غاری تیرول غاری فی احملو هم ایرانو تقلیدن کی ما ایرانو من الرسالة تمسک بذالک واروبا ما آئیت بهم المزائم کلنا کل داسی چه اغا سہی لار تنگ گشی لکا اغا کی مطلب دار چه پر اسم سالح نه مقصد نہ حاصلی کی پر اسم سالح بانے نو رسم بست کی شورو کی درم قصف قوم دی چه فطرت هم سویتن فی اخرایات القوم د اړډر روستنۍ صف کې دی علاقہ د 150 کس حسابي نه دا څه کاش کدو کوي لدی دا چې کمیونټي روستنيري قوم فنتره تہم سويتون چې د دې فطرت چې کمیونه په برابراره د فی اوخريات القوم لا يخالتونهم به سره ګډوړي نه او يسكتون على سر غيظن سره د غصه چپتینو ففتات قد سنته سيته وتتعقد نو مناقشې یو غلطه طریقه زکه رد کول په سوک شورو نکینو چې په پاره دونو کو لګر یو قوم چپ پات شو نو هغه چې د دې فطرت سو سلیم خو پر سمباده رات شروع نکوه نو هغه رسمي بد چې کوم یو طریقه شو سیئه طریقه شو او خمزبوطه شو کله کا شو و دې وجوانی چې کوم بوتلان و, و تارز شي